Maika irigarai, Azkurri Bankuko langilea, egunoan? Egunoan. Beraz, zurekin, epatuko dugu, piskabat, nola zuen uh, pandemia hau, batakit, denendako zaila izan da, eta beharrean diren jenden dako ere bai. Uh, erraiten alda, beraz, Azkurri Bankuak oroko horkie, eh? Euskal Ipar Euskalegian uh, gehiago, galde gehiago izan duela? Bye bye bye aujourd'hui euh il couche du goût à schifité marchoiren bukaelan ya dan poukand ditougo euh le beraz guri antolatzea uh, janari gehiago ukaitea, gehiago panatseko eta askifite ikusi dugu bai. Elkartetan egiten duzularik elkarteta zalezera? Gu uh, pixka bat uh, uh, guztak ukaiten ditugu go izetan uh, gure laguntzaileak joiten dira seka um, janaria, Eta gero egiten dugu pixka bat lan bat uh, bai honan, truituak hori uh, dena emaiten ditugu paketetan. Eta gero banatuak dira uh, elkarte batzu eri, beraz adibidez uh, uh, CZS guziak, beraz Baionakoa honakoa uh, holako gozak. Eta gero elkarte tikiagoetan uh, uh, ustaritzen, baita ere gara zita hala. Uh, Ipar Euskal Herri guzian, eh? Bai, bai, bai, hori da. Gendu zuberaz emendatze bat izan dela, badakizuz, zon bateko emendatze guti bera kalkulatzen alda hori? Hori e, zailada jaitea, zenta da balitugu elkarte batzu, e, male ruski etxirute etxi krisaden boran, zenta gure laguntzaileak, tasik denak irurogoi urte baino gehiago dute, ukasian e, aien zatobezen estea, Beraz, horko elkarteetako pertsonak joan dira beste elkarteetan. Beraz, askizailara jaitea behiak zirenez edo uh, beste elkarteetik ditent zirenez. Bebon, egaitean aldugu alare uh, guk eman dugu janari gehiago. Beraz, segurko izan dela gehiago jende, gero numre bat egaiteko hori dakit. Baina, uh, goitatzen duguna orain digoiti aldudirean uh, hilabeteetan, gu goitatzen dugu alare eguneko ogoi, fe, amak edo ogoi olen artean... Uh, Gehiago. Zer profil da eldudena uh, janariseka, janariskasen delako askorri uh, uh, uh, bankura? Hori, ah, uh, aski desberdina da, bon, uh, badira batzu uh, bon, laga, langa beziak, eta uh, eta ere etxerik, uh, etxerik ez dutenak, eta hor, uh, galdera horra da, zenta ia da, ikusi dugulak isarekin, publiko uh, berri bat gazteak, izi gaji gazteak, estudiantak. Adibidez batzu ez konfinamendua pasatu dute bai baina bainan ez tira bai eta atse mandira hemen uh, lan egin gabe, eta horrentzat igarri iz, zaila izan da, eta egin dugu uh, partenaitzea hile berri bat uh, kruz delako horrekin, bai honako kruz delako horrekin, eta hor uh, gazteak... Uh unkituak izan dira haini. Finitzeko maika irigarai, petsatzut behargean ziztela errandu zu, jendeak nahi badu eman, janaria, nola egin behar du, eta zei janari mota? Ustailean eginen dugu uh, kolekta bat, Ahtzen ditugu, uh, pasta, ikisa, olako gauzak, uh, baita ere ahaina, atuna ontsik eta gero hori emaiten aldute, uh, beti da dach, daga dugu, hori eh, egia da. Kolektetan beraz pasatzen da, bai. kolekta horiek nun egiten dira? Egiten dira, um, magasinetan, oh, bai, supermerkatuetan bai. Da, bai. No. Maikide, eirikara imenezke, gurekin izanik eta kura iaon Miles Garciari, <laughs>